Israel Iisraeli minutid Tere hea pereraadio kuulaja, mina olen Peeter Võsu, eetris on Iisraeli minutid. Vastavalt kõigi piibli prohvedite ettekuulutustele pöördub rahvas tagasi oma ajaloolisele maale pärast sajandite pikkust ekshiili ja hajutatust üle maailma. Juudid tulevad nii sõja ja konfliktikolletest kui ka heaolu riikidest, kus neil on kõik olemas. Siiski on neil soov elada omal maal, mille Jumal on nende jaoks välja valinud. Möödunud nädal saabu siis oli ebatavaline abilubar Sanford ja Rosalie Goldstein USA-st New Jersey osariigist. Tavatu nende vanuse tõttu. Sanford on 101-aastane ja tema abikaasa Rosalie 97 Tella Viivi Penkuriooni lennujaama sootas need tütar Raiisa Sapiro koos viie lapselapse -lapse ja kaheteistkümne lapselapse lapsega. Tütar Raisa on otsustanud oma vanemad võtta elama oma koju Netaniasse, mis asub Tella Viivist põhjapool vahemere rannikul. Abeiro paari saabudes oli isalis just toimunud rahutused ja ka terroriakt. Kui Sandfordilt küsiti, kas see ei pane teda ümber mõtlema, ütles ta piiblitsitaadi, millega Jumal kõnetas Joosuat. Ole vahva ja tugev. Ta ütles, et on valmis oma rahvaga koos olema nii leinas kui rõõmus. Abielupaar Kolstenits soostusid rääkima oma otsusest tiisalis uut elu alustada eesmärgiga, et olla ka teistele eeskujuks ja saates sõnumi, et seda teha pole kunagi liiga hilja. Kuningas Charles kolmas kroonitakse Briti kuningaks Londonis Westminster rääbis tänavu kuuendal mail. Võidööli kõige pühama talituse jaoks kroonimisel tuleb Jerusalemast. Pakingami Pelee teatas, et see viitab kuningavoja sidemetele püha maaga. Õli pärineb kahest õlimäe kloostrist, kus kasvatatakse oliive, millest see valmistatakse. Nendeks on taevaminemise klooster ja Maria Magdalena klooster, mis on ka kuningas Charlesi vanaema kreeka prinsess Alicei matmispaigaks. Õli püüdsetakse Jerusalemas Pühas Hauakirikus, püüsusseremoonia viivad läbi Kreeka ortodoksi kiriku patriarh Jerusalemas Teofilus III ja Anglikani kiriku peapiiskop Jerusalemas Naum, Püüdsetad õli viiakse Londonisse. Kuninga ja tema abikaasa Kamilla kroonimised seremooniad juhib Canterbury peapiiskop Justin Welby. Võidmiseks kallatakse õli selleks otstarbeks valmistatud lusikasse, püüdsetud õliga võitakse kuninga käed, rind ja pea. Anglikani kiriku vaimulik juhtu Elbi ütles, et kroonimise, piibli ja püha maa vahel on ajalooline side. Läbi sajandite on Briti monarhe võitud õliga, mis on toodud otse pühalt maalt ja mis pärineb pühast paigast. Oli on lõhnastatud seesami, miini, kaneeli ja mitmed teiste lõhnaainetega. Pakingami palee võitis arnaselt 70 aastat tagasi ka hiljutilahkunud kuninganna Elisabeth II ning eelmised monarhid läbi sajandite. Ungari suursaadkond Tiisalis kolitakse lähinädalate jooksul Ella viivist Jerusalemma. Vastavad kokkuleped on sõlmitud Iisali peaminister Benjamin Netanjahu ja Ungari peaminister Viktor Orbani vahel. Ajakava ja praktilised korraldused on tehtud Iisali välisminister Eli Koweni ja Ungari välisminister Peter Siirto poolt. Täpsemaid detaile ei ole siiski siiani veel avaldatud. Välisministeeriumite andmetel soovis Viktor Orban pakkuda oma liitlasele Netanjahule tugevad poliitilist tuge ajal, mil riigis on palju ebakindlust ja rahutusi. Esimese Euroopa Liidu liikmesriigina teeb Ungari suhete siis oli ka ajalugu. See on kahtlemata pretsedent ja eeskujuks paljudele teistele riikidele, kes pole soovinud seda sammu teha esimesena. Arvatavasti ei möödu kaua, kui sellele eeskujule tuleb järgijaid. Ungari saatkonna kolimine Jerusalemma ei tule täiesti ootamatult. Neli aastat tagasi märtsis 2019 avas Ungari Jerusalemma diplomaatilise kaubanduskoja, mille avaüritusel osales samuti Ungari välisminister Sii ja Iisraeli poolt ka selle ajal peaministri ametid pidanud Benjamin Netanyahu. Suursaatkondade viimine Jerusalem on saanud tunnustuseks selle linna õiguspärasest kuulumisest Iisraeli riigile. Pikka aega ei teinud seda ükski riik kartuses äritada Araabia riike, kes ähvardasid nafta kõiki, kes sellisel kombel Jerusalemma tunnustavad. Ka USA lükka samalt poolt aktiivset tunnustust väheaval edasi, vaatamata kongressi korraldusele juba ligi veerand sajandit tagasi asi ära teha. Lõpuks tegi Otsalahti Ameerika Ühendriigid 2018. aastal president Trumpi eest ledamisel. Rahvusvaheline meedia ennustas katastroofi, tegelikult järgnenud sellele mingid ka islami maailmas. See oli USA diplomaatia suureks võiduks. Asjad ei arenenud edasi mitte ainult rahumeeset, vaid sellele järgnesid ka Abrahami lepped, millega nelja Araabia riiki sõlmis diplomaatilised suhted Iisraeliga. Vahetult pärast USA kolis oma saatkonna Jerusalemma ka Kuatemaala. Möödunud aastal tegid sama Honduras ja Kosovo. Täna on sama lubanud teha ka Fiitsi ja Papua- New Guinea. Kui Ungari esimese Euroopa Liidu liikmesmaana annab Jerusalemal oma tunnustuse, siis kahtlemata ei jää see ainsaks, vaid hoogustab sama tegemaga teisi, Iisrali sõbralike liikmesmaid. Sellest võib saada ka läbimurre, mis vallandab üle kogu maailma Jerusalemma tunnustuste laine, jääb vaid loota, et need asjad tehakse vastavalt plaanidele ka ära. Läbi Iisrali keskosa kulgeval teel number 60 seekemi lähedal mõrvati veebruaris kaks läbi sõitvad venda Hallel Menachem Janiv ja Yagel Jakov Janiv. Nende autoblokkeeriti ja terrorist surmas nad lähitulega. Tee number 60 on Iisrali keskosa läbiv peamagistral, mis ühendab Jerusalema Perseevaga lõunas ja Shekemi ka põhjapool. Mõlemal pool Jeruusalemma liigub seda teed pidi suur hulk Iisali kodanike, kes elavad juudas ja Samaarias või külastavad neid alasid. Samuti kasutavad seda teed paljud Palestiina autonoomia alasid väisavad autod. Kus on rohkem ohtu ja vähegi võimalik, seal on üldiseks liikluseks eraldatud tee ja Palestiina autonoomia asunduste vahele rajatud tara või tõkke. Osades piirkondades on ka müür. See kõik tehakse vastavalt vajadusele. On piirkondi, kus tee läheb otse läbi palestiina autonoomi asunduste, nendes paikades puudub võimalus tõkete rajamiseks. Üheks selliseks kohaks on ka huvaara asula. Tiptunni aegadel on seal liiklusaeglane. Iisari politsei hoiab küll silma peal seal toimuval, kuid võimat on seda teha kogu asulat läbival teel ühe aegselt. Seda olukorda kasutas ära ka terroristlik rühm, kes varitses oma autoga teeäres ja leidis hea juhuse kaks lähedal elavad juudirahvusest venda mõrvata. Iisraeli valitsusel on juba pikemat aega olnud laual plaan rajada huvara asula ümbersõit. Seda on pidevalt edasi lükatud, kuna riigi eelarve on olnud pingeline ja see ei ole olnud prioriteediks. Seoses probleemidega, mis puudutab suurt hulka inimesi, Ja seoses üldsuse kõrgendatud tähelepanuga lubas valitsus asja taas tööse võtta. Transportiminister Miri Regev teatas, et ümber tee on taas plaani ja valmib loodetavasti 2025. aastal. Kui minister Regev piirkonda vaatama läks koos Samaria piirkonna juhtide ja eriüksuste esindajatega, räägiti, et probleem tuleb ilmtingimata lahendada kiiremini kui kahe aasta jooksul. Nüüd on uueks tähtajaks teha see ära viie kuu jooksul. Olen ise seda teed korduvalt läbinud sõites Jerusalemast kerisimi mäele. Oleme koos Eesti palveränduritega alati läinud välja usus, et oleme kurja eest hoitud. Nüüd on lootus, et sügiseks saab probleem ka selle kohaga lahendatud ja on muutub palju turvalisemaks. Iisraeli minutid Te kuulsite saadet Iisraeli minutid, Inolasot di ot Peter vo Gadalti bi Rushalam messasti beami. ami velo Ishamaba velo Ishamaba otkol bechi Si O-Mog Kedelti be Yerushalayim Vesesti be Ami Velo hi samabah Velo hi samabah Ote kol vahe Kedelti be be Ami Velo hi samabah Velo hi ba, kol vahe your shall i